So, ons kom vandag by die vierde week van een gesprek uit die boek van Filippense en ek meen, jy moes gewaggedaar voor, ergens in die boek moet ons uitkom by die woordkie vreugde en die feit laat ek en jy in alle opzichte in ons leven, maak ons keeses en neem ons besluiten om ons vlakke van vreugde te verdiep of om dit verder te groei en te bevorder Ek meen, niemand trou om minder gelukkig te wees nie Niemand trek na een ander huis toe om minder gelukkig te wees nie. Selfs kom niemand tot bekering om minder gelukkig te wees nie. Ons het hierdie ding wat die Heere in ons gesit het, iets van een smachting na vreegte, smachting na blijdskap. En ek kom achter dat baie min mense weet rechtig wat maak hulle bly. Betuig mense sal sê as ek met vakantie is, dan maak het my bly. Maar ons kan nie rechtig definieer wat is dit op die vakantie wat het vir jou doen nie. En so denk ek kom... Paulus dan in Filippense 4 vers 4, wanneer hy sê, verblij jylle in die Heere, ek herhaal verblij jylle. En hy geef vir ons een klomp gedagtes, van vers 4 af tot hierby vers 8, waarby ek wil stilstaan vandag, om jou te help om te dink oor hierdie vraag, wat maak my bly en wat is ware vreugde? Die eerste ding wat ek achterkom in vers 4, waar hy letterlik een opdracht gee en hy sê, verblij jy jou in die Heere en dan gebruik jy die woordkie altyd, verblij jou altyd in die Heere, ek herhaal verblij jou. So wat dit impliseer, is dat ek een verantwoordelijkheid het, om iets met my gemoedstoestand te doen, om my dan nou te verblij. Verblij is met ander woorde, een actieve kese, wat die mens elke liewe dag moet maak. Kijk, het blijf vir my interessant, vooral in hierdie gedeelte, dat Paulus in extreme terme praat, hy sê nie, verblij jou meer in die Heere nie, hy sê, verblij jou altyd in die Heere, en ek weet, jy weet daar waar jy sit, dat altyd amper onmoendlik klink, ek meen, daar gebeur goed in my leven, van een lichte irritatie op een snelweg, wanneer die verkeer nie wil werk nie, tot intense trauma, wanneer jy iemand in die dood afstaan, en in die hele spektrum van goed wat ons in die leven beleef, is het amper onmoendlik om te denk, wat het jy bedoel, Paulus, met verblij jou altyd in die Heere. Ek denk die minste wat ek daaruit kan afleid, is dat vreugde, een actieve kese, ten spuite van my omstandighede is. En ek noem het bloot net om te leer hoe om te leven in die oomlik. How to live in the moment. Elke ochend, bijvoorbeeld, as ek my eerste koppie koffie maak, Ons huis waar ons ketel staan, het twee venster so in die hoek en die ketel staan daar. En het beteken dat as ek vroeg in die ochend koffie drink, dan kom die son net so op dier die bome en die hele oomlik verteenwoordig, my eerste oomlik van die dag, uh, oomlik van dankbaarheid, dis nie net een koppie koffie nie, dis nie net ek en my Nespresso machinekie wat hier a, a moment het nie, dis oomlik van dankbaarheid, ek vat soveel extra betekenis na die koppie koffie, heren dankie vir my plot en dankie vir waar en dankie vir my gesin, en gewoonlik is hy apart of twee daar buiten wat hy siluwe in die sonneke vorm, so ek wil hy hier moet verstaan wat het beteken om te leven, in die oomlik, is om my actieve kese te maak, by voorbeeld, as ek in verkeer vast sit, het ek een kese, of ek my energie gaan, laat gaan na my frustratie toe, of, ek kan vir die Heere dankie sê, vir die tyd in my kar, wat ek het om te dink, wat, wat ek het om, oor prioriteite in my leven, te mediteer, wat ek het om met die Heere te praat, en ek bedoel nie sommer net, een vlak, um, uh, hello, hello type gesprek nie, dit is die tyd alleen in my kar, en my focus is nie buiten, by die verkeer wat nie wil loop nie, my focus, focus, is by wat bring leve en wat bring vreegte vir my en my leve in daai oomlik. Dis hoe prakties ek denk Paulus hier, wanneer hy self, onthou nou wanneer hy Philippense skryf, sit hy self binne in die tronk. Hy sit self in omstandighede wat nie vir hom ideaal is nie. Hy het begeer om by die gemeente te wees en self met hulle te praat, en nou word hy beperkt tot die brief. En hier selfs binnen in die beperking, sê hy, ouwens, ek wil julle moet weet, omstandighede gaan nie altyd in jou kant wees nie maar jy het die kese om jouself te verbly. nie net sommer net om lichte vreeg te kies, te beleef nie, maar om jou in die Heere te verblij. Met ander woorde, my eerste koppie koffie word het tydkie van dankie sê vir wat God gee in my leven. Wanneer ek in die verkeer sit, word het gesprek met die Heere en het is leef in die oomlik in die sin van wat is Christus lewe wat hy vir my gebring het, wat ek in hierdie oomlik betekenis mee kan vind. Nou ek het achtergekom in my leven is daar twee verskrikkeleke groot vijande van hierdie gedachte. Om te leven van nou is daar die vijand van gister en die vijand van morgen. Ek wil ek oomlik net vannig daar praat, want het blijf vir amal van ons groot vijande wat jou vreegte wil kom steel. Die vijand van gister is gisterse hartseer wat probeer om in te rol in vandag in. So jy sidd ook vandag op een plek, waar jy ongelukkig is, oor iemand wat jou gister te nagekom het, of omstandighede wat gister met jou gebeur het, en het voel asof het jou vandag belemer. En dis wat van Paulus praat hier, uit het een klomp ander plekke, in die VCS 5 by voorbeeld, waar hy praat daarvan, dat ons die tyd moet uitkoop, met ander woorde, ons moet ons focus kry, by dit wat nou hier is, en wat nou vir my betekenis gee, waar waar ek nou kan dankbaar wees. En dan, die vijand van moren, is vir my die gedachte, dat by ty keer ons ons vreugde uitstel, ek, ondou toe ek een tiener was, toe ek gedink as ek net kan klaakry met school, dan kan ek gelukkig wees. En toe ek een student was, het ek gevoel as ek net kan gaan werk, dan kan ek gelukkig wees. En as jy werk, dan voel jy as ek net getrouwd kan wees, dan kan ek gelukkig wees. En as ek dan nou eendag dan net nou baie geld kan hee, dan kan ek gelukkig wees. Ek wil vir jou sê, jy gaan verewig wacht, want daai vijand van moore, maak dat jy nie van dag, betekenis kan vat na elke liewe oomlik waar jy is nie. So hierdie leen moet ons in die oor kyk en ontdou dat Paulus sê, verblij jy jou altyd in die Heere. een klein sinniekie met een klomp betekenis binnen in om. Maar het vat my na die tweede gedachte wat ek in hierdie stuk raak lees as jy na vers 6 kyk, namelijk vreugde is eindelijk een uitdaging van my geloof. My vertrouwe in die here en my, my wete dat hy met my is en dat hy saam met my sukses en voorspoed en geluk en vervulling begeer vir sy koninkrijk en vir my leven. Dis eindelik een geloofskrisis. Vreugde krisisse is geloofskrisisse. Kom ek lees vir jou wat bedoel ek daarmee um, in Filippense 4 vers 6. Hy sê, wees oor niks bezorg nie. Nou wacht nou net een bykie Paulus. Hier is nou alweer 'n extreme woord. As hy gesê het, wees oor minder goed bezorg, sy so het al bykie anders getlink het, maar wees oor niks bezorg nie. Maar laat jy die begeertes by God bekend word, met gebed, smeking en danksegging. Wat Paulus hier doen is, hy sê, allmaal van ons het wat die Engelse begrip anxiety verteenwoordig, ons het goed wat ons laat bekommerd raak, en ons het goed wat bezorgdheid, soos een groot las, die op jou skouers kom plak. En nou sê hy, dit nie die moeite waard om jou energie soon toe te laat gaan nie. Maar in geloof moet jy jou diepste begeertes aan God bekend maak. Want hierdie bezorgdhede probeer jou vreugde by jou steel. En vreugde word eindelike uitdaging nie net van een, bly, een blye gevoelendheidkie wat ek het nie. Maar hierdie pad van geloof waar ek diep wete in my binnenste het, God is met my en God is aan my kant. Ek weet dat hierdie gedachte van wees oor niks besorg nie, maar laat jylle begeertes in alles by God bekend word. Daai alles, verteenwoordig elke verhouding in jou leven, verteenwoordig jou drome by jou werk, verteenwoordig dit wat jy wil bereike teen die dag wat jy afgetreed. Elke klein facet van jou leven, het een stel begeertes wat om definieer, en jou vader in die hemel het te begeert om daarvan te weet, hy wil met jou in interactie wees, om het te sif en vir jou te sê, oos, hier wat jy begeer, hier is wat ek vir jou wil, hier is soos wat ek wil doen in jou leven, kyk byvoorbeeld in Philippeense 2 vers 13, dan sê hy, dit is God wat in my werk om te wil, sowel as om te werk na sy wel behaad, dit is God wat my begeert is, en my wil, en dit wat drijfkracht in my leven bring, dit is hy wat het beïnvloed. En so het ek achtergekom, dat as my leven begin vleg met sy begeerd is, dan ontdek ek roeping, ek ontdek hoe dat die Heere met my praat of my sê, hier is wat ek met, wat ek met jou leven sien en wat ek dier jou wil doen. En roeping is een van die grootste vreugde skeppers in die mens se leven, is as jy roepingsbewus is. Met alle woorde, vreugde is nie somme net een blijdskap gesprek nie. Dit is een gesprek oor geloof. Dit is een gesprek oor of jy die Heere vertrouw of nie. Dit is een gesprek oor of God in jou leven werk of nie. En dit, dit bring my dan by die hele gedachte wat ek ook van die skryver Paulus in een van sy ander boeken 2 Korintheers 5 raak gelees het vers 7 waar hy sê ons wandel dan nou nie dier anskouwing nie, maar ons wandel dier geloof. So vreugde is wanneer een vriend van my byvoorbeeld sy kind aan die dood afsta, en het om in sak en as gesit het, as gevolg van die trauma wat dier hy en sy vrou gegaan het met die situasie. Vreugde is nie oppervlakkige oppervlakke genausing ons liekies, terwijl het ons eindelijk wil huil nie. Vreugde is een geloofsstrijd wat ek weet, hierdie goed verstaan ek nie, ek weet nie hoe kom het met my gebeur nie, maar God weet beter, en die rus wat ek in my binneste krij, is omdat hy my toekomst in sy hande hou my toekomst selfs dier hierdie trauma, en het makkelijk laat ek dan nie wandel, met ander woorde, I don't orchestrate my steps, hoe ek my leven rug, nie dier my omstandighede en dit wat ek kan sien nie, maar dier my vertrouwe, hierdie diep wete, dat hy weet wat ek nodig het, en hy stap saam met my dier elke liewe ding, wat dier ek gaan. So as ek ek ek bieke net gauw, tree terug kan gee, het ek vandag veel gesê, ek het ontdek, toe hy gesê het, verblij jy jou in die Heere John, en doen het altyd, Toe besef ek, dit is actieve kese, wat ek in elke liewe oomlik van my dag gaan moet maak. Maar toe ek in vers 6 ontdek, hy praat oor besorgdhede en dinge wat skeef loop in my leven, toe besef ek, vreugde is ook een geloofs uitdaging in my leven. Is een baie groot deel van wat elke dag sy challenges, sy uitdagings na my leven toebring. Die, die derde ding wat ek achtergekom het, staan nogal in vers 1, dat vreugde en verhoudinge ook iets met mekaar te doen het. So, dit nie net ek op my eie, en my eie besorgdhede nie, maar kyk my voorbeeld wat skryf hy in vers 1, lang voordat hy by vers 4 kom, sê hy, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, jylle is my blijdskap en my kroon, en dan skryf hy verder wat hy met hulle wil deel. Wat Paulus hier sê, maak eindelijk vir ons, een skreefie oop, van een van die grootste ontdekkings, Wat die Heere wil hee dat ek en jy moet maak, is dat verhoudinge een van die grootste geskenke is wat hy vir ons gegeet. Ek was op die mooiste plekke op hierdie planeet en ek het al die wonderlikste goed beleef. Maar as daar nie mense is met week dit kan deel nie, is het asof die vreugde net so vlak is. En ek wil vandag vir jou sê, as jy miskien op een plek is waar dit vir jou voel dinge het vir jou boring geraak en daar is nie meer die fontein wat borrel die van binnen af nie. Gaan sit net een bykie stil en, en miskien moet jy gaan sit en neerskryf. Sit die name van die mense wat om jou is op een stuk papier neer. En maak soos wat ek met my koppie koffie maak vroeg in die ochend. Is na die koppie koffie verteenwoordige tlomp dankbaarheid? Vat elke naam en begin net een bykie dink wat beteken die persoon vir jou? Watse waarde toevoeging bring hulle in jou leven? Kan jy ook sê, hierdie persoon is my blijdskap en my kroon? Is iets waarop ek trots is, is iemand wat ek waardeer en die bijdra wat hulle in my leven maak. Bring my by een van die redes, hoekom ek aasomaal? Ek is geskept vir verhouding. Ek meen, die eerste keer wat God gesê dat iets nie goed is nie, was toe hy in Genesis gesê, het is nie goed dat die mens alleen is nie. Met andere woorde, die Heere weet dat het vir ons beter is om vreugde te vind in verhoudinge en dit breng my by, ek dink, een van die groot tyde in die jaar, waar verhoudingsvreegte geproef word, namelijk kersttijd, wanneer ons vir mekaar geskenke koop, en ek, ek spot altyd oor die gedachte, dat mense vir mekaar nogal sakdoeken koop, my neerste toekie toe vandag, so ek verstaan, hoekom mense vir my een sakdoek sal wil koop, maar dit is een belaglike gedachte, dat iemand in een plek soos Woolworths of Edgar sal loop, en die eerste ding wat hulle daar kan vereenselwig, met hierdie vriendskap of hierdie verhouding, is een sakdoek. Maar, jy weet hoe is het, as jy nou die geskenk gekoop het, en jy het om nou lekker toegedraai, en jy gee om, sê nou maar vir jou dochterkie, en sy gaan om nou oopmaak, die vreugde wat jy beleef, in haar vreugde, en hoe sy met anticipatie oopmaak, en sy groot verwachting het, vir hierdie geskenk wat sy nou gaan kry, jy is nie die een wat die geskenk oopmaak nie, maar jy proe elke hapie van die blijdskap. En ek wil jy moet vandag weet, die Heere het jou bestem om elke week so'n intieme ervaring van verhouding en connection te hee met die mense wat hy rondom jou gesit het. So miskien het jy nodig om nie vreugde op ander plekke te gaan soek, as bloot net in die verhoudinge wat jy het, of dalke paar nieuwe verhoudinge. Want vreugde, as ons na die volgende gedachte kyk, vreugde lok ander mense na Christus toe. Weet jy wat, is eindelijk een van die grootste tragedies in Suid-Afrika, is dat die kerk geassocieer word met een klomp sier mense wat van niks lag en nie blijdskap in hierdie lewe het nie. Ek wil vandag vir jou sê, as ek die bybelrecht verstaan, dan was Jesus een man van vreugde geweest. Gaan lees die boek van die breers in oorstuk 1, hoe dat hy hom so beskryf. Maar kyk nou wat sê, en dan vers 1 het gesê, jylle is my kroon in my blijdskap. Vers 4 het gesê, ek herhaal dit nou, verblij jy jou altyd in die Heere. Nou kyk wat sê vers 5, net na dat hy gesê het, verblij jylle in die Heere, sê hy, laat jylle vriendelijkheid aan alle mense bekend word, want die Heere is nabij. Wat vir my so interessant is, is dat in die moderne tyd, is daar twee navorsers, George Barna, in Amerika en um, Christian Swartz in Duitsland en al twee hier die kerknaforsers het bewys statisties dat kerke wat meer lag is kerke wat vinniger groei met alle woorde daar is een lokaas of een trekkraag wanneer een klomp mense saam vol vreegte en vol blijdskap is en hulle like of hulle die leven geniet. Ek meen, as jy net in Johannes 10 vers 10, die meest bekende skrifgedeelte in Johannes, ek het gekom dat jylle leven in oorvloed kan hee, dan sê Jesus by implikatie, die vrug aan jou boom sal vriendelijkheid en goedhartigheid insluit. Laat jylle vriendelijkheid aan mense bekend word. Ek wil jy moet vandag verstaan wat ek hiermee bedoel. Ek probeer eindelijk vir jou sê, gaan soek vreegte in elke oomlik, dit is eerste wat ek vir jou gesê het. Nommer 2 het ek vir jou gesê, as dinge skeef loop, gaan soek jou vreegte in jou geloof. Nummer 3 het ek gesê, gaan soek vreegte in die verhoudinge wat jy reeds het. Maar ek het achtergekom dat het per ty nie genoeg is nie. Ons het per nodig om een glimlach op iemand anders'n gezicht te sit, Iemand wat nie in my binnenkring is nie, ek laat my vriendelijkheid aan alle mense bekend word, ek raak betrokken by jou uitreikproject, of ek gaan op een tour ergens in Afrika in, en ek gaan, ek gaan plak een glimlach op die gesigje van een kind, wat nie kombers gehad het nie, en nou het hy ene, en die vreugde, die vreugde van betekenis, dis wat jou stad nodig het, dis wat ek en jou nodig het om na ons werksplek toe te vat, want die diepste vlak van vreugde, is wanneer ons vreegte van ander mense begin verskaf. Jy moet ontdouw Johannes 10 vers 10, ons lees om baie keer in die ontvangkant, dankie Heere uitgekom, so dat ek leven in oorvloed kan hee. Maar weet jy wat, as Christus in jou binneste begin opstaan, dan maak dit jou ook een bron van leven verander. En ek vraag baie keer vir myself die vraag, waar het Jan gekom, so dat ander mense leven in oorvloed kan hee? Ek wil vandag vir jou sê, ek nooi jou eindelijk na een plek toe, waar jy een geever raak, een geever van vreugde, laat jou vriendelijkheid, aan mense bekend raak, en dit hulle help, om Christus' vreugde te ontdek, nou as ek dit so na einde toe begin vat, dan wil ek jou vir een oomlik, net hier die laaste uitdaging gee, dit lyk vir my, vreugde is iets, wat beskerre moet word, vreugde, het nodig, laat ons die moet opzit, want daar is rovers, wat jou vreegte wil stel. Kom, ek wees het vir jou in vers 7, dan praat hy van die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, dit sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jezus. Dit is een wonderlijke gedachte wat vers 7 hier het, Paulus begin hier na een einde toe werk met hierdie jylle gedachte oor vreegte, dan sê hy met ander woorde vir jou, jy gaan moet sekuriteitsheinings opkry, jy gaan die vrede van God moet gebruik, Want daar is oorlog hier in jou kop en hier in jou hart en jou emoties en jou begeertes en jou, jou kognitieve vermoe om besluit te te neem en dinge uit te pluis en rechte kan redeneer oor jou lewe. Daie krachte word beinvloed door rovers wat jou blijdskap en jou vrede wil kom stel. Nou ek bly daar op een ploikie in Kameeldrift en um, ons het volhoogte elektrische heinings met alarms. Laat as daar iemand probeer op een grond kom, daar gaan die heining my verteld en as hulle daar nou op een of ander manier onder of boer die heiding gekom het, dan is dat twee liefdevolle ou boelterreerkies, wat net al vir hulle wacht om hulle in stikke te verskeer, en as hulle by my honden sou voorbykom, dan het ek een paar beams aan die buitenkant opgesit, so dat as ek in die nacht slaap, ek nie wakker word met die ouwe wat langs my bed sta nie, en so is alarmpie binnen in die huis ook. So dit doen ons vir ons fysische beskerming, vir my en my gesin, dit is so ek hulle prakties probeer beskerm. Maar ek het achtergekom in my leven, dat die dere waar weit oopstaan, vir omstandighede en vir rovers, om hierdie dinge in my binneste van my te kom roof, my te beroof van die vreegte waaraan Christus is. En ek het vandag nie somme net met jou gepraat nie, ek het te begeert om vir te bid in een minuut of twee, waar ek jou wil vraag, as jy saam met my net sal sit in twee vraag antwoord, die eerste vraag is, Heren, help my om te ontdek wat maak my rechtig bly, nie net persoonlik nie, maar ook, in my verhoudinge, en ook in die betekenis wat ek veranderbring. Maar dan tweedens, wat ons vandag met een paar van hierdie rovers praat, en ons wil die Heere vraag om ons oorwinning te gee, oorwinning te gee in jou denken, wat ook al so besoedel is, met die gejaag in jou leven, verskoon <coughs> my, en met die goed wat rondom jou gebeur, en mensens opinies, dat hy daai goed sal kom uitsif, sal kom uitspoel vandag, en van hierdie dag af, jou sal help, om jou hart te bewaar, boe alles gee my het geleentheid, dan bid ek saam met jou. Jy, vader, hier waar ons leef, in ons huise, by ons werksplekke, en tussen ons vriende en in ons stad, want ons vandag vir jy so dankie se eer, dat jy vreugde kom deponeer het, dit is so fontein van levende water, wat jy het my binneste uitspoel. En ek wil jy vraag jy om my te help, om in contact met die fontein te wees. Help my om te kan definieer, wat is dit? wat soveel blijdskap bring, dat ek dit kan weet en het elke dag na elke oomlik toe kan vat. En dan nummer twee, wil ek vandag bid vir elke persoon wat hierdie gebed hoer, hier, jyre, omdat ek weet, daar is rovers wat probeer stel of dit um, spanning is, of dit financiële druk is, en of dit mensens opinies is, en of dit trauma is wat dier ons gegaan het. Ons sit vandag hier, en die lewe probeer om ons in die blik te druk. Maar jyre, ons sê dankie, die geest in ons binneste kan nie pap gedruk word nie. So ek bid vandag, Heere, want ek gloe in die kracht van gebed, wanneer gewone mense voor God kom staan, en ons ons voet neersit, en ons sê, ek het nou genoeg gehad van die leens van die vijand, van hierdie dag af verblij ek my altyd in die Heere. Heere, mag mense vandag dier die woord, die lewe proe in elke deel van hulle lewe. Ek bid het in Jesus' naam, Amen.